у якому гусла немудра селянська страва, пшоняний куліш, що пахнув не лавровим листям, а м'ятою. Погляд Данила зупинився на обличчі білочубого віястого парубка, що негадано почав усміхатися у сні. Чи, може, прокинувся хлопець і спідвій дивиться на нього? Данила загомер, а парубок ледь чутно запитав свого сна, це ти, Оксана? Було за північ, коли Данило зайшов на дворище тієї школи, у якій колись кілька днів прожив поміж святими і грішниками. Тоді він більше придивлявся до святих, бо маляр дав їм усе краще, що мали люди. На вікнах школи докришувався одволожений місяць, а довкола стояла така тиша, що було чути, як з прикриничного жолоба по краплині скапувала вода. Як же його прийме тепер Терентій Іванович, котрий чотири рази стрічав смерть? Що скаже мудрий діденко? Це ж у досвіді доведеться колошкати їх. не сів на східцях, що вели до школи. Навпроти стояла стара катрага, в якій і зараз поблискувала криця плугів, праворуч вигнав руки заряснілий сад, а далі горбами бовваніла шкільна земля, по якій і він вів плуга, сіяв зерно. До нього звідусіль почали стікатися спогади й утома. Згадалася й тітка Марина, і половецька Камена. І самотній соняшник у полі, і вершник поміж житами, і нічліжани, і отой білочубий Порубійко, що і в сні кликав свою Оксану. Це ти, Мирославе? запитав він. Данило Максимовичу, як ти? Яким побитом? Данило стріпинувся і, виборсуючись зі сну, злякано підвівся. Перед ним у подиві стояв Терентій Іванович. На його вислих вусах згасав пізній місяць. Прийшов до вас, до школи, ще не знає, що сказати Данило. До школи? Здивувався Терентій Іванович і вже після мовчанки і не побоявся. Як бачите, прямо глянув в вічі. Я не завинив перед людьми. І ми так думали, коли почули таке. На всі бічі звернувся швульга. Вже скоро світатиме. Куди подіти тебе від лихого ока? Може, в оту церковицю до грішників? Ще вини і я став грішником. Охопив голову руками. Як це страшно, Торентію Івановичу, як це страшно. Ішов до вас полями, а назустріч людина, і я мусив ховатися неї в житах. Колись в мене була пригода в житах, згадав минулий Торенті Іванович. Зіткнулися ми у 18-му році з державною вартою Скоропадського. Вдарили по ній. А коли скоропадчикам наспіла підмога, кинулися встигли жита. Та осатанілі експедитори, недовго думаючи з усіх боків, підпалили хліб. Горить він, горимо й ми, і мусили, палаючи, немов снопи, підвестися з землі. Це йшла тоді моя третя смерть, і найстрашнішим тоді було... Оці блакитні вогні, якими догорали і просвічувались, Твої побратими, блакитні. Що ж, Данилку, робити з тобою? У церковиці до грішників. І грішників, і святих замазали глиною, Тільки де-не-де -де пробиваються їхні очі. А ні таки домоглася свого,